Ketchup ska prutta, det tycker jag. Ketchup som prutta tycker jag är bra. För när ketchupen nästan är slut och inget mer kommer ut då pruttar den allra mest och det tycker jag är bäst. Ba, ba, ba, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Det här är Kristin. Det är så jag kallar henne. Hon sjunger för sin dotter på ett skyddat boende på en kvinnojour. I början av sommaren satte Kristin sambo en insulinspruta i hennes lår och hotade att trycka in 60 enheter, en dödlig dos insulin i hennes ben. Efter det flydde hon hit. Men under den första tiden, när de precis hade träffats, var han helt underbar. Någonting hände med mig som aldrig har hänt med mig förut. Direkt räckte att titta på den här Karns ögon. Så hände någonting konstigt med mig. Jag bara kände hela kroppen att, att jag måste ha den här mannen. Så det blev rätt. Och jag tror han kände likadant, lika starkt. Alltså det blev en explosion av känslor. Och jag kunde inte styra men Jag var riktigt... Det låter nästan snuskigt när jag ska beskriva det tror jag. För att hela min kropp skrek att jag vill bara älska med dig jag vill bara ha dig. Och så blev det rätt pang på. Alltså, det blev att han stannade hos mig, han hade semester, jag blev barnledig. Han stannade ju hos mig. Och vi var med varandra dag som natt. Och vi var mest faktiskt hemma. <laughs> Och kramades i en hel vecka. Och var så det helt. Jag vet att jag sjung och jag hoppar runt och dansar. Och jag, aldrig, jag tror det är min första riktiga förälskelse. Jag har aldrig någonsin känt så innan. Och jag vet att han kände så. Jag, jag vet att jag tänkte så här precis i början. Att den här mannen bryr sig verkligen om mig. Han. Eh Han var för bra för att vara sann. Han var helt perfekt, tyckte jag. Och jag tänkte, jag tänkte nog någon gång att han kan aldrig vara dum emot mig, den här mannen. För han avgudar mig. Så kändes det i början. Och sen... Det här är ju köket då. Mm. Det har vi ju gemensamt. Och vi lite kyl och frys och egna skåp här och så här var den har ju sitt då. så här Kristina har bott på kvinnorsjuren i ett par månader hon bor här tillsammans med tre andra kvinnor och sin sju månader gamla dotter som hon har med sin före detta sambo som har en här Kristina mm. har också en son med en annan man sonen bor just nu hos sin pappa Ja, här bor jag. Här, här på kvinnosjouren får Kristin stödsamtal. Men de kan också få hjälp av personalen att hålla kontakt med arbetsgivare, försäkringskassa och sjukvården. Och få hjälp med att hitta en ny bostad. Jag sovde med bebisen. Jag. sen har vi egen toalett där. Och... Det måste vara skönt. Ja, ja, så det är ju ändå lite att, att jag är för mig själv. För det tycker jag känns viktigt, annars tror jag inte jag hade kunnat stå ut. Jag menar, jag vet ju ingenting om framtiden, jag kanske blir kvar här i ett år. Det vet man ju inte. Då är det gott att kunna ha lite tid för sig själv så här. Ja. Mm. Annars är det jättetrevligt, men det kan bli för mycket av det goda med. Du vet. Men samtidigt som det är en fara i att bo här för länge med. För jag tror man blir lite institutionsskadad, eller vad säger man? Just det här sociala, vad händer sen då? När man väl får lägenhet, och då är det inte folk omkring än. Då är man ju ändå själv, så att jag tror inte att det är bra att bo här för länge. Men kraven kom alltså redan från början, och det kunde vara att... Eh, åker du inte hem från den kompisen nu... Så gör jag slut. Tar du inte bussen hem nu. Så gör jag slut med det. Och det kunde han liksom båda mig via telefon. Och jag tänkte väl inte mer på det än. Och tänkte att ja, men. Han har nog rätt liksom. Och det är klart jag älskar honom så mycket. Så är klart att jag kan göra det. Och sen vet jag också att det första slaget. Kom rätt så tidigt. Redan när vi hade varit upp kanske i två månader. Eller något sånt där. Då var vi hos hans bekanta. Och han körde ju bilen. Så bjöd hon på vin. Och jag vet att han hade nämnt för mig- att han tyckte inte om tjejer som drack. Så jag tittade mycket på honom. Jag tog två glas vin där eller någonting- för de bjöd ju då vi grillade och detta- och jag var barnledig. Och... Så jag tyckte jag kunde undra mig det. Och jag tittade ändå på honom så här- och ser några tecken på att han inte tyckte om det. Att jag drack. Men jag såg ingenting. Han var helt som vanligt supertrevlig, du vet- så jag tog dem med två glas viner, men sen när vi åkte hem på kvällen, så hem till mig, till min bostad, då, som jag hade, så kom örfilen så här. Och han började skaka om mig och menade att hans tjej ska fan inte dricka, och jag blev ju så paff. Så jag började ju gråta och fråga, men uppförde jag mig oförskämt, eller sa jag något fel, eller liksom gjorde jag bort mig inför dina vänner, eller vad Nej, det handlar inte om det. Du skötte dig jättebra för övrigt. Men du drack. Och det ska fan inte min tjej göra. Och där vet jag, det var kom första smällen. Och efteråt så jag började gråta då och jag gråta. Men han, han försvarade sig med att han hade levt med en kvinna som var otrogen. Med en nära släkting då. Till honom. Och att eh, han aldrig har varit svartsjuk innan. Men att hon har fördärvat eh, förtroendet för kvinnor då, för honom. Det är därför han slog mig. Så han skyllde ut på henne och när man är så nykär, du vet, så tänker man, att ja, men han var syndig om honom, han har blivit hon har varit otrogen och, ja, och det kommer jag ju aldrig vara och han kommer inte slå mig igen liksom. Och på den vägen är det. Han hade också väldigt svårt för min son. Min son var runt tre år då. Och jag träffade ju den här mannen. Vi var ju mycket hos mig. Men han jobbade ju även borta då på veckorna. Så jag och pojken åkte till hans hus på helgerna. Men jag vet att det var väldigt, han var väldigt svartsjuk. Han kunde vara spydig i munnen mot pojken utan anledning. och Det hjälpte inte hur bra pojken skötte sig. Liksom. och Det här blev för mycket för mig till slut. Jag klarade heller inte av... Och stå emellan. Jag, jag menar, jag älskar ju alltid mitt barn och vill försvara honom. Men de gångerna jag försvarar honom så åkte jag själv på en stryk. liksom. Han, jag minns en gång han, pojken, var det runt tre år kanske, han gjorde någonting på vår hund eller på mannens hund då. Och hunden gnydde till så den kom springande och tog tag så här. Och ruska till honom. Och då blev jag ju vansinnig. Och sa du att du slutar att ta hart i min son. Ja men han skadar hunden. Nej han har inte gjort det säger han ju. Det måste ha hänt liksom att hon gnydde till ändå. Liksom. Då puttade han in mig i öppna spisen med världens fart. Och menade att jag ska inte lägga mig Och strax efter detta så lämnade jag honom. Och var ifrån honom i cirka sex månader, kanske lite mer, sju månader. Men sen så, så jag råkade jag att misstag ringa honom. Och då var han helt som en ny människa. Ingenting hade hänt om det här. Och han bara, hej och, och jag är ledsen för det som hände och jag har verkligen insett mina fel. Och jag vill gottgöra dig och pojken och... Och jag kände ju det att jag älskar ändå... Jag, jag har aldrig känt sån passion till någon man förr... Du vet så här riktigt att man dras med och blir så här fruktansvärt förälskad. Så jag tänkte det, nej men jag ska inte vara en sämre människa än att ge honom en chans. För det kan ju vara så att han var färgad av exets eh, otrohet och allt det han fått bära med sig då. Så jag ville ändå tro på att han talar sanning... Och jag flyttar rätt snart till honom. Folk blir nog väldigt förvånade. För det, det kan jag väl i och för sig förstå. Men jag flyttade till honom. Men det blev inte bättre där. Vill du ha kaffe? Ja. Vill du ha kaffe? Ja, jag älskar kaffe. Ja, jag tar gärna kaffe. Ja, <laughs> Mm, det det? Nej, nej, nej. Jag ska bara få hämta nyckeln. Att, äh, att, äh, kommer det med lämna. grejer eller? Ja, det är som kommer och lämnar grejer. var då för saker vet du? Nej, jag vet inte vad det var. En par kartonger sån. Får vi se vad det är. Mm -hmm. Margareta som arbetar på kvinnorsjouren kommer förbi. Är det många som kommer och lämnar saker? Ja, det har spridit sig ganska mycket. Så att nu får vi egentligen många gånger mer än vad vi behöver. Vad kan Men, det vara till exempel? Ja, det är barnkläder, kvinnokläder, leksaker, husgeråd. Så. Mm. Det är ju ofta så när... Dels när kvinnorna kommer så är det ju inte alltid de har fått med sig kläder och så. Utan man kommer ju som man går och står. Och då får man ta det så länge. Och när barnen växer och behöver nytt och när de flyttar så... Då får man ofta ingenting och då så kan man hämta lite grejer där. Vi kallar det så. för ett secret rum. Ja. <skratt> ja. Det gör vi faktiskt. Det är andra tjejerna här kallar det för ett Det är så himla roligt att gå ner dit här och... och kolla lite va. Men det är ju... Herregud vilken lyx. Man kanske ska bo i kollektiv här sen. Det är rätt så trevligt. Ja. Men då. Det tycker du också eller? Ja Men det är så fint att så fina rara flickorna De har varit med om samma saker som jag själv Så det är Jättebra Det Är det viktigt tror du? Ja Det är verkligen viktigt Jag trodde aldrig att någon Kunde ha det så jävligt Och så är det så roligt när det är så här småbarn. är så guldiga. Mm. Ester är 76 år. Kristina är snart 30. De har egentligen inte någonting gemensamt. Mer än att båda har levt med en man som misshandlat och dominerat dem. Och du har inte varit här länge heller? Nej, bara tre år. 15, kom jag. Nu ska jag åka ikväll fram till min son. Han kommer att få lita mig. Då ska mm. jag få getta middag. De har också en jättefina barn. Underbara barn. Och jag har inte fått träffa dem på alla år. Inte fått ringa dem, skriva till dem. Inte ge mina barn en jubla. Jag fick ringa mitt i natten och säga till att du får inte lov att ringa mig. Du får inte lov att skriva brev eller någonting sådant. Till dina barn? Ja. Som inte är hans barn? Alltså. Ja. Och du gjorde som han sa då? Han tvingade mig. du som tog det ju väldigt hårt. Att inte få ringa mig Men att eh, Nu har vi jättegod kontakt Underbart Jag är så glad Att jag har fått många miljoner hur, hur länge har du varit gift med den mannen? Vi har varit sambos i 27 år så det är lång tid. Har du inte träffat dina egna barn under 27 år? Jo, det har jag. Men det var för ungefär 10-12 eh, år sedan. Men det var väldigt dålig kontakt även då, innan. Men eh, då blev han ju väldigt aggressiv och tyckte att det var. Hur dåliga barn som helst jag hade. Det, det var inga barn, det är horungar det var. Så han till mig. Och det kunde han kalla mig för också. Som aldrig har sett åt en kors som vi träffades. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att göra det. Det är också vanliga benämningar om också ja. kvinnor. Det hade även min man. Det var ju till och med... Jag vetat att han ringde när min dotter var nyfödd och det är ju hans enda och första barn hittills då. Då ringer han och, även om han säger på skoj till en arbetsgavare så säger att jag har fått en liten slina här. blir nämligen på sitt eget att han har fått en flickunge då. Ja. Och sen att de kallar sina kvinnor horare. Han kallar mig också hora. Mm. Och... det säger ju mycket om deras syn på oss. Jag flyttade ju ner till honom från en annan kommun, gav allt till honom, ville tro på godheten att han hade insett att han hade, ville vara en god människa och ge honom en chans. För han betydde ändå den här andra halvan av den här mannen: Var så himla underbar. Så jag ville ge honom en chans. Och folk i min omgivning... Jag vet inte om har riktigt respekterat det. Jag tror inte det. Jag vet att en av mina systrar bröt med mig och blev arg då. Många liksom bröt och vände med ryggen. Och jag... Ja, kanske man får ha viss förståelse för dem. Men man är ju väldigt ensam nu då. Sen är det ju så här att när man får slag och blir nedvärderad flera gånger i veckan. Då känner man till slut att man har ingen självkänsla kvar- och även om man hade veljat umgås med folk så finns inte orken. All orken går till till att läka. Och för att överleva. Mentalt och inte bli helt garn i detta. För man är så trött psykiskt och fysiskt efter sådana här gått på rädsla och behövt tänka på varje ord och fått stryk och... Vi tar så på kraften. Så efter han har slagit mig så kan jag ju ligga i sängen och bara... Ja, man är helt all kraft i bara uren Sen kanske han vill. Nu ska vi åka till bekanta hälsa på. Nej, tyvärr. Jag orkar inte det. För du har tagit all muster nu. Men jag orkar inte. Och jag orkar inte längre vara trevlig utåt sett. Så bekanta och vänner tror jag att det är jag som är konstig. För jag orkar inte hålla fasaden längre. Jag har inte den kraften. Så att eh, man blir... Och sen är det ju så här... Jag vet att någon gång när jag frågade om pappa fick komma till huset som vi hade då. Nej, du ska fråga mig först. Du tar inte hit någon utan att fråga mig. Och då blir man också så här, Det blir det bättre att inte ta dit någon så blir det ingen diskussion. Och då kanske man slipper stryk. Man kanske slipper att sitta i källarskrubben. Inspikad, förstår du mig? Om jag inte gjorde som min man sa när jag gick och hämtade hunden som sprang till grannen så drog han mig ner slog mig med över ryggen- slet mig i håret- drog in mig i källarskrubben och spika igen. För att jag skulle bara lyssna på hans regler. Och jag hade inte lyssnat på hans regler. Det ska vara ordning och reda och regler- och det är tusen regler. Han kan inte inse att han har gjort fel. Det, det är helt vansinne- Först blir man slagen, sen tvingas man att be om ursäkt- eller krypa runt på golvet och förnedra sig liksom, för, att be om... för att han ska bli lugn. Liksom. Blir han lugn? Efter många timmar. Om jag bad verkligen om ursäkt efter han hade slagit mig- och han många gånger frågar, inser du att det är ditt fel? Inser du att det var fel av dig att hämta hunden till exempel- så jag inte jag då, så blev jag allt mycket värre. När du satt där och det här förrådet, vad tänkte du då? Ja, jag var rädd. Det var mörkt och det var kallt. Det var en enda liten ventil på... Ja, står man i dörröppningen så var den på höger sida en liten liten ventil- så det kom in lite, lite ljus Igenom. Men det börjar ju skymma. Så att jag... Ja, jag vet inte jag, jag var bara rädd. Jag vet att jag satt ihop så här... Med knäna upp. Med armarna runt om. Och satt ner med huvudet. Och, och bara grät. Och skakade. Och bara rädd. Och jag... Jag tänkte nog att jag skulle dö där inne. För jag hade ingen mat. Hade ingen, det var ingen värme. Det var ingen ljus. Det var ingenting. Men jag jag Gjorde så här när han släppte ut mig därifrån. Dagarna efter när vi var vänner igen. Så la jag ner en tjock tröja och en tändare. Han hade en massa bildäck där inne så jag la in en liten tändare emellan bildäcket. Och knudde ner en svart polotröja in emellan ifall det skulle ske igen. Så jag skulle kunna ha lite ljus och lite värme så jag släppte på frysa. Så det gjorde jag. Och det blev ju igen. Och då hade jag åtminstone tändaren och tröjan. Ja. Det är inte lätt att prata om heller det. det Det är ju som ett misslyckande. Man är ju snart 30 år av Man har inte ens man har kläder när man bär på kroppen. Man, man har ju inga möbler för då gjorde han sig av med. Allt som var mitt har han gjort sig av med. Så han har verkligen satt den i, i beroendeställning på alla plan. Och jag skiter väl i pengarna. Men saken är ju den att man har ju ingenting. Och man har ju misslyckats. Och det känns ju så fruktansvärt för man har inga vänner kvar. Man har ingen släkt. Man har ingenting. och sen måste man vara stark inte han som behöver vara stark jag måste vara stark för barnen och man känner sig gammal man känner sig jättegammal även om man är inte är ens 30 så känner man sig som 50 du vet. ja men så är det. Man ska inte tycka synd om sig själv eller Så jag försöker inte gråta, du vet. Men du måste ju kunna få vara ledsen. Ja, men jag har nog kanske inte försökt ta på men någon fasad om att jag har inte tid att vara ledsen, förstår du. Jag har saker jag måste ta tag i och få ordning på det här. Jag får vara ledsen sen om jag nu lyckas få en lägenhet. Så har man tid att ligga där och gråta sen- men inte nu. Nu har jag för mycket annat att tänka på. Och det är kanske lite så ett tänk man har för att överleva också. Men det är klart att det är jobbigt att prata om- som det är med källaren och allting. Man kan inte fatta att det är sant liksom. Nu efter man kan inte förstå. Det är chock. Jag ligger och... Jag vet i sista gången när han slog mig- så var det precis som att kroppen hamnade i chock. Och jag låg bara av skakade och fick sådana här eh, anfall- jag kunde heller inte prata. Jag fick inte ut rätt ord. Vill jag säga kan du hämta ja. Snusen till mig eller vad som helst så nej. Så kom det ut något helt annat så man har ju hamnat i någon även om huvudet överlevde så har kroppen tagit stryk. Att man ligger och skakar och avfrossat på nätterna och Tål ingen stress längre än tål... Du vet, man är ju präglad av allt det här hemska man har gått igenom liksom. Och man är ensam många gånger. Det <skratt> Nej, aldrig. Vem är det som har lärt det här då? Ja, det är lite bl blandat. Det är lite av dem allihop. Det har blivit höst. Solen ligger lågt på himlen och värmer försiktigt genom de rödbruna bladverken. När jag kommer tillbaka sitter Ester och Kristin i köket och virkar. Marta är också där. Jag tycker att jag har lärt mig så mycket här av den här delen, så jag skulle inte vilja vara någon annanstans än här. Vad är det du har du lärt dig? Jo, för jag lär mig så mycket av de unga flickorna och jag ser hur de är. Och jag var himla glad när jag såg att min nya vän kom, att hon hade det också svårt och det är inte jag som är så det äldre gammal. Men jag kände det när jag kom hit. Att när jag fick prata med dem och jag så hörde och de talade om att de ungefär hade haft samma. Det är precis som att det sjunker tillbaka i hjärtat på en. Att man, man, man är inte ensam om det utan det finns fler som har. Fast man har trott att man har varit ensam om det. Jag tycker det är fantastiskt duktigt av dem. Att lämna, jag menar de är, båda damerna är ju strax över 70 år. 26, 28. Mm. Alltså jag trodde nog att äldre damer kanske tackar och tar emot och finner sig i detta. Så jag blir himla glad att ni vågar. Och det är inte vem som är, att ni är starka. Ja. För annars hade ni aldrig vågat göra detta eller gjort det. Och ja, trots att ni är lite till åren då så har ni klarat av det här och det tycker jag är fantastiskt. ja. För ni har ju heller inget stort kontaktnät liksom, Nej, jag har inte... med vänner eller så. Eller, och det är ju väldigt strömt gjort. Mm. Jag har fått uh, ta avstånd från alla mina vänner och de flesta är ju döda nu. Så det tycker jag det du ska man ge den en eloge ja. för. Ja, Ja, du är ju så fin så. Nej, men jag tycker det är... Mer eller mindre, alla kvinnor har ju blivit isolerade mm. på ja, något så. sätt. Det är därför det är tur att vi kan komma till en sån här ställe och vi kan ta hand om varann i ja. den mån man orkar, vill jag säga. För alla har ju sina problem och det är ju ja. även så här. Många är trötta i både kropp och själ. Ja. Men man ändå vill ha varandra. Ja. Efter den här isoleringen och det är svårt att komma tillbaka till verkliga liv för man står helt utan någonting många gånger. Ja. Och det här med att du inte har fått kontakta dina barn och ingenting. Och ja. det... och så frågar folk varför lämnar du han inte? Det är väl inte så lätt alla gånger. De bryter ju ner en sakta men säker. Oh, verkligen. Och han har ju ingen mm. annan. Och han man har, han är kanske inte alls är bra men han är den enda man har. Man tror ju alltid det ska bli bättre. Och så tror man att det, kanske, att det är en själv, det är fel på de är den så att man tror det till slut. Han sa alltid att du tror att du vet och kan allting bäst. Du har kunnat mycket. Du har mycket skolor och sådant. Men nu är du skit. Nu är du gammal. Du är senil. Och min har aldrig visat ånger. Men det är väl det som är hans stora problem och hans sjuka tillstånd då. Han var ju spiknykter och kunde vända på fem minuter från glädjetilska och bli helt sadistisk. Mm. Mm. Och, och de klarar inte av om man blir ledsen heller, för då blir det mm. där emotvärre. Mm. Om man gråter. Skrik du, mm. skrik du. Gråt du, du sitter där och tycker synden är själv, det hjälper mm. inte ändå för det betyder mm. inte på mig. Precis, de morden. Mm. Det är ju så sant mm. Och den lilla flickan. Nej. Mm. Ja, det gjorde han bra i alla fall. Ja. Pratar du nu? Kan du prata? Ja. Nej, hon är, hon är som. Hon är fin. Ja. Glad är du i alla fall. Ja. Inte ska du ha ett dåligt hem att växa upp i? Nej. Du ska jag ha det bra. Kristin ja. polisanmälde sin före detta sambo och han dömdes i tingsrätten till ett och ett halvt års fängelse för bland annat misshandel. Han är i domen och jag träffar Kristin och hennes advokat före andra dagens förhandlingar i hovrätten. Nej, men alltså, det, det, det, det är så oerhört mycket jobbigt som har hänt och, och, och det, det, allt kommer ju inte fram. Men, men just det sadistiska, att hindra att gå på toaletten och kissa och att han höll på med sånt, det, Visst. Men, men det, är ju, det är ju ett bevis på hur han är så att säga, Men det kom inte fram igår? Nej, det gjorde det, inte. Och det När de frågade mig vilka regler, då glömde jag. Jag blev helt förvirrad, liksom, för det är så mycket. Mm. Mm. Är svårt men du var väldigt bra. och du, du var, så att det, det, det, Jag ser inga problem med det alls. Och jag han kommer bli dömd och inte det, enda han, det enda han kan hoppas på är att hovrätten fastställer. dom. Det, det är liksom hans enda hopp va? Men det är stor risk att det är att Jag Det är ju det att... Jag är och jag är känslig. Och det är ju av den här enkla anledningen- att man lever den här stressen och pressen- och misshandeln och det. Alltså jag är inte bara stressad och pressad- över det. Jag är ju stressad och pressad i vardagslivet men ja, det blir ju så efter den och Jag får tänka det, på varenda grej jag säger- och vad, hur jag gör och. Att, du vet, mm. du måste försöka nu att börja med nästa fas i ditt liv. Men att... det är ju svårt att göra mitt uppe i det. Ja, jag vet det, men någonstans måste... Du har gjort ditt rättegång och sannolikt behöver du inte säga något mer, va? Och nu måste du börja försöka lägga detta åt sidan. Det är klart, det, det, det går ju inte idag när allting <coughs> är aktuellt. Mm. mm. Ja. Kristins före detta sambo dömdes även i hovrätten till ett och ett halvt års fängelse för grov kvinnofridskränkning, misshandel och olaga frihetsberövande. Det blev ingen straffskärpning utan hovrätten fastställde tingsrättens dom. Det börjar närma sig jul och är åker till det skyddade boendet igen. Kristin, Marta och Ester bor fortfarande kvar. Det är inte så lätt att hitta en ny bostad. I samtalsrummet sitter Kristin framför datorn tillsammans med Lisa som är anställd på joren. De kollar på nytagna bilder av Kristin. Där. Jaha, wow. Vad ska du göra med de här bilderna då? Jag ska sätta in någon på e-kontakt, men jag vet inte vilken. Vad är e-kontakt för något? Det är för singlar. Kontaktförmedling. Jag ska inte dejta någon. Jag tycker mest att det är roligt bara. Men om du vill dejta någon, vad ska du lägga ut på e-kontakt? Nej, men jag kanske dejtar någon, någon gång men det är mest roligt att få roliga kommentarer och lite flörtar och sånt, det blir man glad <går> över Men Jag kan inte komma iväg på så mycket annat du vet när man inte har barnvakt och det. Nu kommer bilden dig ut där mm. Vad tycker du då? Jo det blir hyfsat Du bara såg den bilden så var du tänkt om den tjejen Jo, det ser där, hon ser glad ut, hade jag nog tänkt. Är hon Ja, det är hon. Det är hon nog. <laughs> det är så svårt, fråga inte nu. Nej, men jag, jag... Så nu har jag ju pratat med vissa genom mejl och sådär- och berättat lite vad jag har för intressen- och att jag oftast då är glad och jag kan ju också vara impulsiv- jag... Har svårt att slutföra någonting. Jag kan vara vimsig, du vet. Men det är ju jag. Hänger med? Och jag är jättestolt över den jag är, du vet. Här är de mig lite. Jag skriver inte exakt hos där. stad och så. Det ska man inte göra. Du tiderar då mat och dryck. Ja, Gallerier, nattklubbar, resa, segling, båtar, sjunga, spela instrument, trädgårdsarbete. Ja, det gillar jag. Om man har en trädgård alltså. Jag älskar blommor. tycker det är gött. Och jag är för rena nytta med Typ när solen skiner. Kan man pilla lite där i trädgården. Samtidigt som man blir brun. Ha? Eller mm. oh, <laughs> Vi har inte sen rättegången. Ja. Och... Eh... Du hade gått därifrån. Du tyckte det var simla himla jobbigt. Ja, det tyckte jag. Jag mådde nog inte riktigt bra- för att jag började kallsvätta och skaka och allting. Men sen, och sen dröjde du en vecka innan domen föll då. Och ja. vad hände då? Han fick samma... Fick ett och ett halvt år. Fick han. Och 70 000 böter. Man kan ju tycka att det inte är, Alltså jag struntar i pengar egentligen. Och sådär, men i, i mitt läge gör jag inte heller det just nu. I och med att han har gjort av med alla mina saker. Så betyder ju även pengar en hel del för att kunna starta om på nytt. Och fängelsestraff? kan man väl diskutera. Men det är ju tydligen låga straffgränser här i Sverige. Jag tycker du skulle ha något högre straff. ja. Men du händer, du, du har ändå varit så otroligt kär i honom. När du ser honom idag... Eller när vi satt där i hovrätten... Ja. Vad, finns det några känslor? Idag? Nej, nej. Jag tänkte snarare så här... Du ska få märka nu att samhället respekterar inte ditt sätt att, att göra så här. Så kände jag. Nu ska du få tillbaka att det är inte mig jag som du har varit fel på. Det är fan med dig... Och samhället respekterar inte sådana som dig. Punkt. Slut. Så kände jag. Det är lite roligt att du vill liksom, ändå ha, var så här lite dejta lite killar och sånt. Mm, det kan man tycka i tidig, Men jag säger inte att jag just vill dejta dem. Jag är nog en liten fegis där. Jag menar bara att det är härligt att du, ja. men... du har en lust till det. Ja. Liksom. Det, är väl... det har jag. För känner du med det andra män? Nej, aldrig mer än över mitt. Aldrig. Men så kan jag känna angående förhållanden. Nej, Men för att ha en älskare, det, det är ju skillnad att träffa någon en gång i veckan. Nej. Jo. Aldrig mer. Mm. Now we're <laughs> nej. Alla behöver lite un uh, unghet. Nej, sådär. det får jag för mina barn. Och alla är inte dumma heller. Nej. Mm. Nej, ingen Nej jag ska inte heller ha något förhållande Men däremot så Får man inte vara rädd Att träffa människor för det är det de vill förstöra mm. Och jag har gett mig fan på det Han ska inte få förstöra mig Han ska inte få förstöra det mer än vad han redan mm. gjort Nej. Men, men vad jag försöker förstå är ju Jag fattar ju det här med att man blir mm. Det blir någon slags normalt Liv Det här sjuka att de, Den dominanta mannen och ja, det lever ihop. Det blir normalt på något sätt. Va? Men ändå bara för att... Man ska förstå. Vad är det ändå som gör... Först är man kär. Sen blir man... Tappar man alla relationer. Man blir isolerad. Och då finns inte orken till att ta sig mm. därifrån. Viljan kanske finns. En längtan att tänka. Man till och med bara hatar dem ibland. Ja. I sina tankar. Man tänker hemska grejer man själv vill göra med dem. Jaha. Många gånger. Ja. Precis. Men man har inte man har inte en enda evla bekant och de har samtidigt tryckt ner den och fuff, liksom brytit ner den så totalt att orken finns inte kroppsligt heller. Nej. Det är så alltså, man är helt Kraft... <skratt> fysiskt kraftlös. Ja, både fysiskt och psykiskt ja. många gånger. Ja, psykiskt framförallt. Ja, men det, ni fick ändå någon kraft där, båda nio. Ja. Det någonting hände som gjorde att ni lyckades? Ja, det kan man inte säga vad. Men det är väl när man... Rädsla? Ja, men det har man ju varit många gånger ja. rädd. Men det var en rädsla från min sida. jävla var rädd jag var. Jag trodde att han skulle slå igenom mig. Ja, jag trodde nog det med. Ja. Vi hade en väldigt disput. om var med att dra Kom man och så var man. Här har du. Eh, håller du inte käften och och, och gråta så binder jag dig och kastar dig i eh, eh, bäcken utanför. Eller vill du att jag skjuter dig? Men jag kunde inte fatta att det var han som sa dessa orden. Inte... Men I hans fall är det säkert så att alkoholen förvränger liksom. Ja, det måste han alltså, göra. Det, det gör ju det säkert sitt till. Också. Han säger ju aldrig någonting sådant när han är nykt. Aldrig. Mm. När det sista gången innan jag... Fick fly hemifrån nu så satte han sin insulinspruta i låret på mig och frågade om jag ville dö. Och jag sa nej, jag vill inte dö. Att ingen av oss ska behöva dö. Nej, för jag är så förskräckt. Jag vet inte vad jag ska ta med till dig. För du skriker ju. Ja, men jag skriker ju för att du slår mig. Jag skriker för att jag får ont. Ja, men hur fan ska jag få det? Hur ska jag hantera dig? Stryk hjälp inte längre. Så jag får ta till andra metoder. Så satte han sprutan i låret på mig. Med insulin. Och jag har ju ingen diabetes. Och jag ska ge dig 60 enheter insulin så du dör en plågsam död. Och jag kände det att... Ja, jag vet det. Vill du ta mitt liv så gör du det. Jag vet att jag har ingen makt över det här. Och det är svaret gav jag honom också. Mm. För man kommer till en fas där man blir maktlös- över liv och död. Man är maktlös. Totalt helt maktlös. Mm. Där man vet att... Ja, det spelar jag, Man gör Och så känner man samtidigt att man gör det då. Så är det gjort. Så slipper jag leva med den här skräcken hela tiden. Så du vet... Eh... Eller ta till och ska svälta flickan. att eh, När hon vaknar ska hon inte få någon välling. Liksom, det är sådana sadistiska metoder ja. så att det är... Det går inte att stå upp. det få dem, men det tyckte jag damerna, de får ta diskussionen. Ja, ja. Hej. Nu Du vi Oj, ja. Det är inte bara dagen där På dagen flydde Kristin från sitt hem. Hon var svårt misshandlad och chockad. Ute på gatan hjälper en kvinna henne in i en taxi som kör henne till sjukhuset. Personalen där ringer polisen som sen ser till att hon får hjälp med att komma till kvinnojouren. Nu har det gått sju månader och både Marta och Ester har flyttat. Och nu har även Kristin fått erbjudande om en lägenhet. Jag får följa med Kristin och Lisa för att kolla in den nya bostaden. Så roligt det här! <laughs> ja, jag blir, jag blir lite finnig. Tar du vägen nu då? Ja, det tror jag mig kunna. Ja. Uh -huh. Man åker gärna bort igenom här va? Ja. Mm. Jag fick förresten både kvarskrivning och sekretessmarkering från Skatteverket. B vad innebär det? Ja, du, det vet jag knappt själv ska säga det. Men kvarskrivning innebär väl i alla fall att jag är skriven på samma plats jag var innan. Oavsett var jag bor, och sen, och sen att inte de och har min riktig adress. Bara Skatteverket har min riktig adress. Inte ens posten har den, tror jag. Och sen sekretess Men jag fattar inte riktigt heller. och sekretessmarkering är ju att folk har min adress- men att den, de inte får ge ut den. Och jag har både och. Så jag fattar inte riktigt själv, men det är säkert bra- när det är dubbelt skydd. <laughs> Kommer ja. Ja. Vilket kommer till då? Det är den här. bakom, bakom där. Okay. Hej. Hej! Välkommen! Tack! Så. Målarna har ju fått beföljt den här Det gått vilt till, till Ja, nej vi ska byta ut så. Ja. Jag var en. Jag har varit en valsam. <laughs> jo, det var ju käk, detta, eller? Ja. Alla runt skickar för sig, alltså Alla tak ska målas. Och... Ja, känns perfekt. Ska barnen ha en fara runt att dela på? Ska de vara det stora? Ja, det får jag väl nästan ge dem. Och <laughs> fönsterna måste jag ta mat på med. Ändå fötterna. Det är 60. Ja. Detta är hemma Nu Snart Det har jag hela dagen där Du, du har satt lite mitt på dagen Sen har du hela eftermiddagen och kvällen här och På morgonen också Jag är så glad vet du. Jag vet inte om jag ska skratta eller grina och jag är glad att det är kvar lite gräs för jag tycker det känns mer oh, mysigt. Men vad heter det? Gräsklippare? Det står ha. en där ute som den gamlen lämnar på men jag vet inte om den är bra att använda. Ja, men det räcker ju för det är inte mycket. Nej men jag vet inte om man funkar. Ja, det ah. lite då. Jag får testa. Åh! Oh! <laughs> jag känner att det är ju där. Jag nästan sönder gräsmattan inte. Ja, det är bara en olja upp den Ja. <skratt> men det, jag tror att den går. Så. Oj vad jag förstör. Men det är min egena nu så det är okej. <skratt> Kommer du att hälsa på Anna. mig? Allihop. Jag ser fram emot en grillkväll på din uteplats. Ja, och jag kan ta ett glas vin. Det får man ta fast man är barn, va? Ja, man får nog ta mer. Får man det, ja. Man är överpräktig när man är ensamstående- för man är livrädd att han ska säga något. Så är det. Ja. Jag får gå och mäta, fortsätta mäta mina fönster. Men så kommer man till en punkt där man blir sån här till slut. Att det spelar ingen roll om jag hade bott upp i aparanda och gömt mig. Han kan hitta mig var jag än är. Så jag har liksom att välja på antingen fortsätta leva eller lägga mig ner och dö. Och jag måste välja livet och fortsätta kämpa. Även om han finns. Han är alltid ett hot för mig. Jag kan inte fly helt från honom. Så jag måste liksom välja, och jag har valt. Ja. var det bra. Mm. Kan vi klappa händerna? Klapp klapp. Klapp klapp. Jag leker träd, jag leker träd. Det borde nog glädje. Au au au au au au. Ooh ooh ooh.